אוקיי, okay, אז כמו שאמרנו, היום אנחנו לומדים את הפרק ה-23 מספר ישעיהו, פרק כ"ג, אבל אנחנו עדיין רוצים להישאר נאמנים לשיטה של הלימוד שלנו, כי צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זה ירשם, זה ירשם. אנחנו רוצים להתייחס בפרקים שאנחנו לומדים לניואנסים שבעתים אחרות אנחנו מדלגים עליהם או לא, ממש לא שמים לב אליהם בהתאם לתוכנית של אלוהים. זה בעצם מה שמנחה אותנו בכל מה שאנחנו עושים. הפרקים האחרונים שאנחנו עסקנו בהם עסקו בזעם של אלוהים שבא לידי ביטוי בכל מיני צורות על מסע. מסעים של עמים אחרים, או במילים אחרות על פשעים של עמים אחרים. אנחנו דיברנו על מסע בבל, מסע מועם, מסע המון, מסע דמשק, וכולי וכולי וכולי, והיום אנחנו עוברים למסע אחר, של עם אחר. הזעם של אלוהים בעצם הוא על העמים עובדי האלילים. Uh, המסעות האלה בעצם נושאות עימן גם תוצאות. פשע שממנו בסופו של דבר נובע גם הזעם של אלוהים או הגזר דינו uh, כתוצאה מהפשע הזה. Uh, אלוהים גם בפרק הזה לא חוסך את שבטו, אפשר להגיד במילים יפות, ולא חוסך את זעמו. וגם את ההזהרות שלו לעתיד שמצפה לעם הזה של המסע. אלוהים רוצה, ואנחנו יודעים את זה, אני יודע את זה באופן אישי, בחיים שלי, כי גם לי היה מסע, מסע שלום אם אתם רוצים. <laughs> לכל אחד יש את המסע, את הפשעים שהוא עושה נגד אלוהים, ואלוהים אבל רוצה, באמת הוא רוצה עתיד טוב לכל אדם על פני האדמה. הוא לא סתם רוצה, הוא גם יכול, והוא גם עושה את המקסימום כדי לתת את העתיד הזה. בעצם המכשול לכך הוא אנחנו עצמנו. האזהרות של אלוהים דרך הנביאים שלו, הם בהתאם למסעות. ככל שהמסע גרוע יותר וחמור יותר, ככה האזהרות של אלוהים הן גדולות וחזקות יותר. שימו לב לפסוק הראשון, ישעיהו 23:1. מסע צור. איפה זה צור? מי יודע? לבנון. נכון מאוד. צור וצידון, לצערי הרב, בשנת שמונים ושתיים, הייתי ממש בעיר הזאת, בעיר, בעיר צור, והייתי שם לא בנסיבות של טיול, אלא בפלישה של צבא ההגנה לישראל ללבנון בשנת שמונים ושתיים, אולי חלקכם אפילו לא נולד אז. אבל אני נכנסתי שם כחייל, ואני חייב להגיד לכם שהמקום הזה הוא, למרות שזה היה מלחמה, מקום יפה. <אח> כן. <אח> צורי, צור היא עיר מאוד יפה, יש שם הרבה ארכיאולוגיה. אבל לא בזה עסקינן. <אח> בפסוק הראשון אנחנו פוגשים מושג מאוד נחמד שנקרא אוניות תרשיש, אוניות תרשיש. <אח> לא חשבתם על המושג הזה לאחרונה, נכון? המושג אוניות תרשיש קשור בעצם לעיר מקראית, העיר הזאת נקראת תרשיש. היא הייתה עיר מסחר מאוד עשירה, עיר מסחר עשירה, והיא נודעה בעיקר ביכולות היכולות המסחר שלה, שהם נגעו בהרבה הרבה תחומים. היא הייתה עיר מסחר מאוד ענפה, והרבה פריטים בעצם ש... היו בעולם העתיק, יצאו דווקא מתרשיש. <מח> זאת עיר כמובן, מזרח, עיר, כן, מזרח תיכונית. ובעיר הזאת מה שהיה יוצא בדרך כלל, היה יוצא זהב, כסף, כל המתכות, למשל ברזל ובדיל ועופרת. אבל לא רק זה, אנחנו קוראים בכתובים גם על חיות אקזוטיות, כמו תוכים, ‫תפילים וגם קופים שהיו יוצאים מתרשיש. ‫בגלל היקף הספנות, זאת אומרת, ‫בגלל הכמות הגדולה של הייצוא מהעיר הזאת, הם היו צריכים גם ספנות מאוד טובה. ‫זאת אומרת, אוניות מיוחדות, ‫ולא סתם מיוחדות, ‫אוניות בעלות איכות גבוהה מאוד ‫וגדולות מאוד. ‫האוניות האלה... עד כדי כך היו טובות שהן נקראו על שם העיר. אם היית רוצה להגיד על אונייה שהיא אונייה חזקה וטובה, היית קורא לה אוניית תרשיש. כי זאת הייתה בעצם, זה מסמל את האיכות. כמו שיש מותגים שהפכו להיות סמל, אם, למשל אתם רואים פריג'ידר, אז זה מקרר, אוקיי? אתם אומרים זה פריג'ידר, אבל זה שם של חברה שעושה אותו. לכן המותג הזה שנקרא אוניות תרשיש, היה סמל לכוח ולעוצמה של העיר הזאת. אנחנו קוראים ממלכים א', פרק 10, פסוקים 22-23, כי אני תרשיש למלך בים, אם אני חירם, אחת לשלוש שנים תבוא. אני תרשיש נושאת זהב וכסף שנהבים וקופים ותוכים. ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ לעושר ולחוכמה, העושר הגדול של שלמה הגיע בדרך הזאת. האוניות הגדולות האלה שסחבו איתם את כל הדברים, כל הדברים האקזוטיים, היו מביאות את כל הדברים שרק עשירים היו יכולים להרשות לעצמם. לא רק המטען היה יקר, האוניות בעצמם היו גדולות ויקרות מאוד ומיועדות להפלגה, למרחקים גדולים. אז בואו נחזור עכשיו לפרק שלנו, אז אתם יכולים לראות כבר מההתחלה אה, שהפשע של צור קשור אה, באיזושהי צורה לאוניות תרשיש, ובואו נראה אה, מה אלוהים רוצה לומר להם. עכשיו עליי להזהירכם כבר אה, מההתחלה שהמילים של הפרק הזה, כמו בפרקים אחרים, גם לא כל כך קלות אז אם אתם זקוקים לתרגומים בתנ"כים שלכם, בבקשה להשתמש בתנ"כים, בתרגומים שלכם. אוקיי. משא צור, היללו אוניות תרשיש, כי שודד מבית מבוא. עכשיו אני רוצה לקרוא את זה, את כל הקטע הזה, תקראו את זה ותיכנסו לתוך האווירה. כי שודד מבית מבוא, מארץ כיתים נגלל עמו, דומו יושבי אי סחר צידון עובר ים מלעוך. ובמים רבים זרע שחור, כציר יאור תבואתה, ותהי סחר גויים. בושי צידון, בישי לך. כי אמר, כי אמר ים מעוז הים לאמור, לא חלתי ולא ילדתי ולא גידלתי בחורים, רוממתי מתולות. כאשר שמא למצרים יחילו כשמו עצור. עברו תרשישה העלילו יושבי אי, הזאת לכם עליזה ממי קדם כדמתה יבלו הרגליה מרחוק לגור? מי יעט זאת על צור המעטירה אשר סוחריה שרים כנעניה נכבדי ארץ? אדוני צבאות יעצה לחלל גאון כל צבי להקל כל נכבדי ארץ. עברי ארצך כיאור בתרשיש אין מזח עוד. אין מזח עוד. ידון נטל הים הרגיז ממלכות אדוניי ציווה אל קנן לשמד מאוזניה ויאמר לא תוסיפי עוד לעלוז המועשקה בתולת בת צידון קומי עבורי גם שם לא ינוח לך אני אקרא את החלק האחרון תקשיבו קומי עבורי גם שם לא ינוח לך אלוהים אני לא יודע כמה אתם הבנתם, אבל אני רוצה להכניס אתכם לתוך האווירה. אלוהים פונה אל העשירים ביותר, אל בעלי הביטחון הגדול ביותר, והוא מזהיר אותם שהמצב הזה, הסטטוס שלהם, לא יימשך לנצח. על זה הם שמים את הביטחון שלהם, וזה דווקא ביטחון גדול מאוד, הבנקים הגדולים ביותר, הכוח הכלכלי הגדול ביותר. האוניות הגדולות ביותר, ביטחון כלכלי מאוד מאוד גדול. אל תסמכו על זה אלוהים אומר. פסוק 12, לדוגמה, אלוהים אומר, וגם מדגיש, שגם מעבר למקום כמו תרשיש לא מבטיח שום מנוחה או ביטחון, אוקיי? גם שם בתרשיש לא יהיה לכם טוב. מה התגובה שאמורה להגיע מצור? אוקיי? אם צור שומעת את זה, הרי הנביא לא מדבר ככה סתם אל הקירות. הדברים האלה שהנביא מדבר הם דברים של אלוהים, שהוא פונה אל אלה שהם שאננים והוא רוצה להזהיר אותם. זה כל הפואנטה של נבואה. בעצם המצב שאתה נמצא עכשיו אולי נראה לך נפלא, אבל אתה בעצם על הפנים, במילים אחרות. גם אם זה לא נראה לך וגם אם לא נדמה לך, המצב שלך הוא ממש על הפנים, וזה מה שישעיהו מדגיש. מה התגובה שאמורה להגיע מצור? המילה שאלוהים מתאר את המצב הנפשי של תושבי צור שאמור להגיע מהם על האזהרות הללו היא זאת, הילילו, אוקיי? Okay? המילה הזאת, הילילו. זאת המילה. המילה הילילו היא מוזכרת שלוש פעמים באותה צורה בפרק הזה. Yeah. היא, הצורת הפועל שלה היא ציווי. אוקיי? Okay. הילילו, hey, במובן של ציווי. מילה ציווי על העם בצור, להיכנס למצב נפשי מסוים. אלוהים ממליץ להם להיכנס למצב הנפשי הזה. Yeah. אנחנו תכף uh, נדבר על זה. Yeah. איזה מצב נפשי מתארת המילה הילילו? Hey, אוקיי? Okay. Yeah, זה מצב נפשי שאנחנו uh, uh, נדבר עליו. בואו נמשיך לקרוא, אנחנו רק הגענו לפסוק 12, בואו נמשיך ב-13, הן ארץ כסדים זה העם, לא היה אשור, אה, סליחה, הן ארץ כסדים זה העם, לא היה, אשור יסדה לציים הקימו, עוררו ארמונותיה שמע למפלה, אוקיי, תכף אני אסביר בדיוק את הפסוק הזה, פסוק 14, העלילו, <coughs> גם פה הציווי העלילו לאוניות תרשיש, כישו שודד מעוזכן. והיה ביום ההוא, ונשכח הצור שבעים שנה כי מי מלך אחד מקץ שבעים שנה, יהיה לצור כשירת הזונה. פסוק שש עשרה, קחי כינור, סובי עיר זונה <סובי עיר> נשכחה, היטיבי נגן הרבי שיר למען תזכרי. והיה מקץ שבעים שנה, יפקוד אדוני את צור ושבה להתננה, וזנתה את כל ממלכות הארץ על פני האדמה. והיה שכרה, והתננה קודש לה', לא יעצר ולא יחסן, כי ליושבים, כי ליושבים לפני ה' יהיה שכרה. לאכול לשובעה ולמכסה עתיק. אם אני הייתי קורא את זה לאנשים שאין להם תרגומים, זה, אני כמעט בטוח במאה אחוז. שלא היו מבינים שום דבר ממה גם שאני קראתי, וגם, וגם בתרגומים. אנחנו, כדי להבין את מה שהנביא אומר, אנחנו צריכים להשתמש במילות מפתח. המילת המפתח שלנו, שאנחנו אה, כאן, בפסוק הזה שהזכרנו שלוש פעמים, העלילו, היא מילת מפתח חשובה מאין כמוה. בפסוק 13 אנחנו קוראים על עוד נבואה על בבל שהתקיימה. שאלוהים מזהיר את העם בצור שיקרה להם את אותו דבר yeah. מה הוא אומר? Yeah. הן ארץ כסדין זה העם, yeah. לא היה yeah. מה קרה לעם הזה? ונישט, yeah. yeah. מתי? כשאשור, yeah. אתם זוכרים yeah. את הנבואות מספר yeah. דניאל פרק yeah. yeah. שתיים, yeah. ש... yeah. סליחה, פרק חמש yeah. הנבואה הייתה בפרק שתיים, yeah. פרק חמש התגשם בלשצר עשה חפלה מאוד yeah. מאוד, מאוד גדולה הביא את הכלים של בית המקדש, עשה אה, אה, טקס לאלילים, אה, ואז יצאה יד וכתבה את הכתובת על הקיר, ובעצם זה, באותו לילה הוא נהרג כי האשורים כבשו את בבל. Okay. וכאן אתם יכולים לראות שהנביא ישעיהו כבר פה יודע מאה ומשהו שנים לפני שקורש בכלל נולד שזה מה שיהיה. אז אה, בפסוק הזה אלוהים רוצה לומר לצור, תקשיבו, זה מה שבעצם מצפה גם לכם, אם אתם תמשיכו בדרך הזאת. אלוהים מזהיר את העם בצור, שיקרה להם את אותו הדבר. העם הכסדי נכחד לאחר שהאשורים אה, אה, כבשו אותו. אה, פסוק 14, גם הוא מצווה על אוניות תרשיש. מה הציווי עליהם? הלילו. אתם שמים לפסוק 14, העלילו אוניות תרשיש, כי שודד מעוסכם. המילה הזאת מופיעה גם במקומות אחרים בתנ״ך, שנותנים לנו הסבר מלא לפירוש שלה. זאת הדרך שאנחנו לומדים את דבר אלוהים. אנחנו לא זקוקים לפרשנות חיצונית לתנ״ך, אנחנו נותנים לתנ״ך להסביר את עצמו. זאת הדרך שאנחנו לומדים את דבר אלוהים. יואל פרק א', פסוקים אחד עד תשע, שימו לב, על אותה מילה הקטע הזה. דבר אדוני אשר היה אל יואל בן פתואל, שמעו זאת הזקנים והאזינו כל יושבי הארץ. היתה זאת בימיכם ובימי אבותיכם? עליה לבניכם ספרו ובניכם לבניהם ובניהם לדור אחר. יתר הגזם אכל הארבה, ויתר הארבה אכל הילד. ויתר הילק אכל החסיל. הקיצו שיכורים הופכו והילילו כל שותה יין על עסיס כי נכרת מפיכם. כי גוי עלה על ארצי עצום ואין מספר שיניו שיני אריה ומלתעות להביא לו. שם גפני לשמה ותאנתי לקצפה חשוף חשפה והשליך הלבינו שריגיה ‫הלי כבתולה חגורת שק על בעל נעוריה, ‫וכרת מנחה ונסך מבית אדוני. ‫שימו לב למילה בצהוב, ‫אבלו הכהנים משרתי אדוני. ‫המילה הלילו, כמו שאנחנו אה, מבינים אותה ‫דרך הקטע הזה, ‫מתארת מצב נפשי של אבל. ‫אבל, שימו לב, על אובדן גדול. ‫אלוהים שם את הקונטרסט, ‫הוא שם בעצם את הניגוד. ככל שהאובדן גדול יותר, האבל הוא גדול יותר. אה, האבל גדול יותר. אבל האם אלוהים מסכים איתם שאלו דברים שצריך להתאבל עליהם? ממש לא. הוא מזהיר אותם שזה מה שיקרה להם בעצם בעתיד. הם יתאבלו על מה שכבר לא יהיה להם, אוקיי? <סע> כמו שאנחנו ראינו פה. מה הוא אומר? יתר הגזם אכל ההרבה ויתר ההרבה אכל הילק הקיצו שיכורים ופכו והיללו על מה הם בוכים והם מתאבלים? כל שותה יין על הסיס כי נכרת מפיכם אוקיי? Okay? אבל גדול מאוד פסוק שבע שם גפני לשמה ותאנתי לקצפה <מת> בקיצור המילה הזאת, הילילו <מת> בעצם, היא מילה שבאה לתאר יללות, אוקיי? <שמע> okay. יללות כתוצאה מאובדן. <שמע> הם יתאבלו על מה שכבר לא יהיה להם, ואלוהים ידאג שזה יקרה. זאת הנקודה שאלוהים רוצה להבהיר. האבל שלכם <שמע> על מה שלא יהיה לכם יקרה כתוצאה מהעובדה. שאתם עזבתם את המקור שנתן לכם את כל מה שהיה לכם. זה מה שאלוהים רוצה להגיד. בעצם אתם מתאבלים על משהו שהיה לכם, במקום להתאבל על העובדה שאתם עזבתם את זה שנתן לכם את זה. הבנתם מה שאני רוצה להגיד? תזכרו את הסיפור עם יונה, מה אלוהים אמר לו? על הקיטיון, נכון? <אחר> מה? כן. אתה חמלת על הקיקיון, אתה בוכה ומתאבל על משהו שאני נתתי לך. בעצם, במקום לחפש אותי, אתה מחפש את הצל. וזה מה שאלוהים אומר להם גם פה. האבן שלכם, מה אתם מתאבלים? על מה שכבר לא יהיה לכם. אתם אוהבים לשתות יין, אני רואה אתכם. אתם אוהבים לאכול, אני רואה אתכם. אני שם לב על הכל. <אח> אתם העם שלי, אני אוהב אתכם. כל הדברים שיש לכם, אני נתתי לכם. אתם מתבכיינים <אח> על משהו שאני נתתי לכם ואין לכם עוד <אח> את הדבר. אתם מתאבלים. <אח> אתם <אח> תייללו על מה שכבר לא יהיה לכם. אבל זה יהיה טעות. <אח> מכיוון שאתם מתאבלים על הדבר הלא נכון. במקום <אח> להתאבל <אח> <אח> על כך שעזבתם אותי, <אח> <אח> אתם מתאבלים <אח> על כך שאין לכם יותר <אח> את הדברים. שאתם קיבלתם ממני. שודד שדה עוולה אדמה, כי שודד דגן, אנחנו ממשיכים ביואל מ-10. שימו לב, שודד שדה, מה זה שודד? כבר אין בו, מה שהיה בו כבר לא נמצא. עוולה אדמה, כי שודד דגן הובישתי ראש אומלל יצהר. איזה תיאורים. אני הייתי אומר, תיאורים מאוד פרויטיים. של הנביא ישעיהו, אני מאוד אוהב לקרוא אותו, הוא ממש מאתגר את השפה העברית שלי, אבל לרמות גבוהות מאוד מאוד. הוא מדבר בצורה מאוד מאוד דרמטית ופואטית. הובישו איכרים, הילילו קורמים, אם אז שמתם לב שזו אותה המילה, הילילו קורמים, מה זה הילילו תפקו, תתאבלו, הילילו קורמים, על חיטה ועל שעורה, כי אבד כציר שדה. הגפן הובישה והתהילה אומללה. רימון גם תמר ותפוח כל עצי השדה יבשו כי הוביש ששון מבני אדם. מן בני אדם. שלוש עשרה, חיגרו וסיפדו הכהנים העלילו. אתם שמים לב להתבטאות שמאוד קשורה לאבל. לספוד, אוקיי? לחגור שק. כל הדברים האלה בעצם מתארים מצב, של, מצב נפשי של אבלות. חיגרו וסיפדו הכהנים, העלילו משרתם מזבח, בו לינו בשקים משרתי אלוהים, כי נמנע מבית אלוהיכם מנחה ונסך. על מה, מה אלוהים אומר עכשיו אתם צריכים להתאבל? הוא אומר להם. אתם תייללו כי לא, לא נשארה לכם חיטה. ולא שעורה, ולא רימון, ולא תפוח, אבל בעצם על מה שאתם צריכים להתאבן, על כך שנמנע מבית אלוהיכם מנחה ונסך. קדשו צום, תשימו לב מה אלוהים אומר עכשיו. קדשו צום, קראו הצרה, אספו זקנים, כל יושבי הארץ, בית אדוני אלוהיכם, וזעקו אל אדוני. אהה ליום כי קרוב יום אדוני וכשוד משדי יבוא. אלוהים פונה אל העם שלו דרך הנביא יואל. באותה הצורה שהוא פונה לצור. קצת חומר למחשבה, אוקיי? אני לא אכנס לנושא הזה, אבל זה נושא חשוב מאוד. הוא פונה אל העם שלו ומבהיר להם בעצם את נושא האבלות. מבהיר להם את זה ושם את הדגש על נושא אבלות. הדבר היקר לכם ביותר יילקח מכם ואתם תתאבלו. אתם פשוט שמים את החיים שלכם על מה שיש לכם ולא על מי שנותן לכם את זה. אתם מבינים מה שאני אומר? אתם שמים את החיים שלכם על מה שיש לכם ואיזה טעות נוראית, מכיוון שמה שיש לנו לא שווה כלום. זה או שזה נגמר, או שזה הולך לעיבוד, או שזה נגנב, או שאני לא יודע מה. אנחנו צריכים לשים את החיים שלנו על מי שנותן לנו את מה שיש לנו, ולא על מה שיש לנו. ולכן אלוהים אומר, לכן אתם תתאבלו על מה שיש לכם, וילקח מכם. כשאני קורא את המילים האלה, באופן אישי, אני מקבל נחמה גדולה. באמת. ביום שישי, לא האחרון, השעבר, אבא שלי נפטר בבית חולים. אני חזרתי מהקהילה מירושלים הביתה. אני מסתכל בוואטסאפ, אחי אומר, אבא לא טוב. אבא לא טוב, אבא לא... אני אומר, אני כבר בדרך. אני לוקח את פאולה, את חן וניצן, ובדרך. לצערי הרב, לא הצלחנו להגיע, להגיד לו שלום. הוא נפטר uh, כשאנחנו היינו עדיין בדרך. אלוהים יודע כמה אבא שלי היה יקר לי בחיים. אתם יודעים מה? כשאתם מסתכלים על אדם זקן, בן אדם מבוגר, אם הוא לא ממש קרוב אליכם, הוא נהיה סתם בן אדם זקן. כשאני מסתכל על תמונה של אבא שלי, זה לא משנה שהיא גם בן מאה ומשהו. החיוך שלו, המבט שלו, הדרך שהוא, התנועות שלו, זה, זה, אי אפשר להסביר את זה. זה פשוט בן אדם יקר. יקר, ואלוהים יודע כמה אבא שלי היה יקר לי. אלוהים בעצם אומר, הדבר הכי יקר שיש לך, יילקח ממך. מה אתה מרגיש בקשר לזה? האם זה באמת הדבר הכי יקר שיש לך? אהה, פה הנקודה. עכשיו אני רוצה שאתה תגדל. בוא נראה מה, מה, אני, מה אני יכול לעשות בשבילך. בוא נראה. זה המודעה של אבא שלי. אפילו עכשיו כשאני מסתכל על השם שלו אני לא מאמין לא ש... שזה הוא וכל כך לא נתפס לי בראש עדיין שאבא שלי נפטר. כל... כל אחד יודע וכולנו יודעים שיום יבוא ואחד מהיקרים שלנו ימות אלה שקרובים אבל באמת שאף אחד חוץ מאלה שקשורים לדבר אלוהים לא ממש יודע להיות מוכן לזה. האבל על אובדן כזה הוא כל כך גדול, הוא אובדן מאוד מאוד גדול, כי למרות הידע שיש לנו, ולמרות זה שאנחנו ידענו שהוא היה כבר בסוף חייו, כי הוא היה חולה, והיה קשה להאמין שהוא ממש יחזור להיות כמו שהוא היה קודם, התסכול הוא מאוד גדול, כי למרות, למרות שאנחנו יודעים את זה, הגעגועים והחוסר של אותו בן אדם משפיע עלינו. אנחנו פשוט מבינים שאנחנו לא נראה אותו יותר, וזה לא נכנס לנו במחשבות. אבל הנחמה היחידה בעצם היא שגם אלוהים יודע את הכאב הזה. הוא לא רק יודע, אלא גם יכול לעשות משהו בקשר לכך, והוא עשה. הפרקים האלה שהם נשמעים לכם מאוד מסובכים מבחינת השפה ומבחינת החיבור שלהם, הם פרקים מאוד מנחמים, לי בכל אופן. כששמעתי את יואל, אני קיבלתי נחמה מאוד מאוד גדולה, כי אני יודע בעצם שהדבר היקר ביותר בחיים שלי זה לא אבא שלי, זה לא הילדים שלי, זה שום דבר אחר, ואני יודע את זה, אני יודע את זה מכל הלב, שהדבר היקר ביותר זה אלוהים בחיים שלי, זהו, אין דבר יקר יותר. אלוהים יכול לנחם והוא גם עושה את זה. הנחמה האמיתית באה ממנו, אבל זאת לא רק נחמה של תרגיש יותר טוב ולטיפה, אלא נחמה שבאה מידיעה. <אח> הנחמה הזאת היא משהו שמגיע לחיים שלך eh, בעצם eh, כמשהו שהוא מרים אותך ונותן לך לא רק בקשר להרגשה אלא גם בקשר לעתיד שלך. האם ניתן לעשות משהו עבור אדם לאחר מותו? האם, אנחנו, האם אני יכול לעזור עוד לאבא שלי? השאלה הזאת לרבים מכם, אני מאמין ורוצה להאמין, נשמעת מאוד מוזרה, כי אנחנו מאמינים שלאחר מותו של אדם אין לנו אפשרות יותר לעשות שום דבר בשבילו, חוץ מאשר לגבור אותו, נכון? וזה גם בעצם לא ממש בשבילו, אלא בשבילנו, כי אנחנו מאמינים שלאחר המוות הבן אדם חדל מלהתקיים, אבל ביהדות המודרנית, הבבלית כמובן, גם באמונה הקתולית, שתדעו לכם, אפשר לעשות הרבה בשביל בן אדם אחרי שהוא מת. השבוע שעבר שמעתי כל כך הרבה דברים, גם אלוהים לימד אותי קצת על התאפקות, אומנם לפעמים זה לא היה קל, אבל אה, שמעתי הרבה דברים על מה שאני יכול לעשות עבור אבא שלי. כמה זה מנחם? אתם יודעים שהרבה אנשים שואבים הרבה נחמה? והאבלות שלהם הופכת להיות קלה יותר מכיוון שהם יודעים שבאיזשהו מקום הם יכולים עדיין להיות בקשר עם אבא שלהם ולעשות עוד דברים בשבילו. יחסי גומלין אולי תשגיח עלינו מלמעלה, אולי אה, תוכל להגיד כמה מילים טובות עלינו. יש אה, באמונה הזאת ובסוג הזה של האבלות מין יחסי גומלין בין המת למשפחה שלו. השבוע שעבר, כמו שאמרתי, אני שמעתי הרבה דברים, ואחד החשובים בדברים ש... לא, לא אמרתי חשובים, סליחה, אמרתי חשובים, אבל לא לזה התכוונתי, אחד הדברים הרבים ביותר ששמעתי, אה, שאני יכול לעשות בשביל אבא שלי, זה אה, קשור לעילוי נשמתו, אוקיי? מה אני יכול לעשות כדי שנשמתו של אבי תעלה בסופו של דבר ותגיע לגן עדן? אז זה אחד הדברים. יש ספר שאני יכול לקרוא בו, קריאה בספרון הזה לדוגמה, אמורה לעזור לנשמת אבי לעלות לגן עדן. אז מהבחינה הזאת אני יכול לעשות משהו חשוב בשבילו גם לאחר מותו. אומנם הוא יקר לי מאוד ונלקח ממני, אבל אני עדיין יכול להיות איתו ביחסי גומלין ולעשות עוד משהו בשבילו. השאלה היא מדוע בעצם נשמתו של אבי זקוקה לעזרה ממני כדי לעלות לגן עדן. מה לדוגמה עם אנשים שמתו, שלא מתפללים למען עילוי נשמתם? גם לזה הייתה לרב תשובה. הרב אמר, תקשיבו, הוא אמר, רק ליהודים יש נשמה. זה מה שהוא אמר. מי הוא אמר את זה? הוא אמר את זה לכולם. הוא אמר לגויים אין נשמה, יש להם נפש, וזה הבדל גדול מאוד, כי רק ליהודי יש נשמה. Uh, הגויים הם כמו חיות שמתות no. ולא כמו uh, יהודים שמתים. יש הבדל בין יהודי שנפטר לגוי שנפטר. שניהם uh, עולם אחר לחלוטין. Uh, הדתיים אומרים שלגויים יש נפש, כמו שאמרתי. הדלקת uh, נר נשמה ידועה כסגולה לעילוי נשמת הנפטר ונהוג לעשות כן בבית של האבלים בימי האבל, גם ביום שלושים וגם בשנה הראשונה. יחד עם זאת, עם הנר יש גם ברכות שעושים, למשל אוכלים. אם את אוכלת תפוח, מברכת בורה פרי העץ, אם את אוכלת איזה עוגייה, שהכל נהיה בדברו, הברכות האלה אמורות לעזור לנשמתו של אבי לעלות גבוה יותר ולהגיע לגן עדן, רק העובדה שאני אוכל את הברכות האלה. לא אני חשבתי הרבה על הדברים האלה, <אז> אבל זה לא דבר, לא היו היחידים. יש עוד דבר אחד מאוד מאוד חשוב שצריך לעשות אותו כדי לעזור, בואו נראה אם אתם יודעים, כדי לעזור לנשמתו של אבי לעלות מהר יותר לגן עדן. קדיש? בדיוק, נכון מאוד, בדיוק, קדיש. <אז> אמירת קדיש, ככל שאומרים יותר קדיש ככה הנשמה אולי יותר, אז אתם בעצם יכולים לתאר לעצמכם כמה פעמים אני שמעתי את הקדיש בשבוע שעבר. תשימו <laughs> <laughs> לב, אבל דבר מאוד חשוב. כל הדברים האלה, אוקיי, okay, הם הדברים האלה שמעלים את הנשמה של הנפטר, שימו <עדור> לב, הם לא דברים קשים בכלל, נכון? קשה לדליקנר? לא. קשה, לדיקנר> <קשה, לדיקנר> <קשה, לדיקנר> <קשה <ספור> לקרוא ספרון? לא, אפילו זה לא ספר עבה. קשה להגיד קדיש? <אז> לא, אפילו אתה יכול ללמוד את זה בעל ולהגיד את זה כמה שיותר. <אז> זה כל מה שצריך. <אז>, אז מה, אתה לא תעשה את זה בשביל אבא שלך? <אז> זהו, זה כל כך פשוט, <אז> נכון? <אז> בדברים <אז> הקטנים האלה שאתה יכול לעשות, <אז> אתה בעצם יכול לעזור לאבא שלך להגיע. <אז> אתם יודעים מה מצלצל לי באוזניים? <אז> לפני 500 שנה בערך. הכנסייה הקתולית החליטה לבנות את הכיפה הגדולה בוותיקן. האפיפיור שם החליט שהוא רוצה לבנות, לעזוב את, את המשרה שלו, למות, ולדעת שהוא השאיר את הוותיקן הרבה יותר בתפארת מאשר הקודמים לו. אבל מסתבר שהדבר הזה, הפרויקט הזה היה כל כך יקר, שלא היה להם אפילו את הכסף להשיג את זה. מה הם עשו? הם שמעו, הם החליטו להוציא מסמך שקראו לו indulgences והמסמך הזה בעצם היה מסמך כתוב על ידי האפיפיור ומה היה כתוב שם? במסמך הזה היה כתוב שאם אתה תתרום מטבע כסף ותשחיל אותו בתוך הקופסה של הצדקה ברגע שהמטבע ייגע בקופס... בתחתית של הקופסה, נשמה תצא מהגהנום ותעבור לגן עדן. אז הם עבדו הרבה על הרגש, והם אמרו לאנשים, מה, <עד> זה קשה? <עד> אתה <עד> תורם את הזה, אבל <עד> הבן <הבנת> אדם <עד> <הבנת> <הבנת עד> היקר לך, במקום להתענות באש של הגהנום, <עד> <עד> <עד> יעבור לכאן בגן עדן. הם היו אומרים, מי היה יח... רוצה לראות את אמא שלו? וכשבעזרת מטביע קטן אתה יכול לשחרר אותה להיות בגן עדן. אתם יודעים כמה כסף הם עשו? טונות של כסף. אבל יותר מכך, במסמך הזה גם היה כתוב שאתה מקבל סליחת חטאים על כל החטאים שעשית. מלאה. ולא רק בשביל החטאים שעשית, אלא גם בשביל חטאים שתעשה גם בעתיד. אתם צוחקים, אבל זה בדיוק היה המסמך הזה. מרטין לותר, שקרא אותו בפעם הראשונה, הוא קרא אותו לחתיכות, והשאר, אתם, אם אתם למדתם, אז הוא כתב את 95 הדוקטרינות שלו, ונפק אותם על הדלת של הכנסייה, והכל היסטוריה מאז. אתם שמים לב שבעצם יש כאן את אותו מוטיב, מה אני יכול לעשות משהו כזה קטן כדי לעשות משהו כזה גדול. זאת אומרת, אתה משקיע שקל ומרוויח מיליונים. 000 000. נכון שזה נשמע קצת, מה אתם אומרים? האם ככה באמת העולם עובד? האם אנחנו עושים משהו קטן, קטן, קטן, ומרוויחים את כל העולם? זה לא הגיוני. כמובן שזה לא הגיוני. אבל אנחנו לא פועלים על ידי היגיון, כי מבחינה הדת עובדת מאוד על רגשות. והרגשות של אנשים כשהם נמצאים באבל מאוד מאוד רגישים בזמן הזה. מה זה להדליק נר? מה זה לומר קדיש? זה כל מה שלא צריך לעשות, הם אומרים. אז מה, אתה לא תעשה? הנחמה האמיתית באבל לא קשורה למשהו שאנחנו עושים למען המת. הנחמה האמיתית היא... אחרת לגמרי. האם עילוי נשמות מתים מוזכר בכלל בתורה? איפה אגב בתורה אתם קוראים שצריך להדליק נר למתים כדי להעלות את נשמתם לגן עדן? אני מבקש מכל אחד מכם, מאתגר אתכם, בבקשה, תחפשו מבראשית ועד אה, סוף אה, התנ״ך, ואני רוצה שתביאו לי משם איזשהו אזכור לנר שאנחנו צריכים להדליק כדי שנשמתו של מישהו תגיע לגן עדן. ואני בעצם שואל שאלה מאוד פשוטה, אוקיי. <אז> אם אנחנו בעצם אומרים שאנחנו מפרשים <אז> את מה שהתורה אומרת, <אז> אני רוצה קודם כל לראות את האורגינל כדי לדעת את הפירוש, <אז> נכון או לא? <אז> אבל אם אנחנו בעצם מודים שזה בכלל לא, <אז> לא כתוב שם, ואם אנחנו מודים שזה בכלל לא מאלוהים, אז אם זה לא מאלוהים, ממי זה?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 התנ״ך מאוד ברור בקשר למתים. הם אינם יודעים דבר. המצב שלהם לא יכול להשתפר, אוקיי? אפשר להגיד, נכון? כי הם כבר אינם קיימים. הם לא אוהבים יותר את אלו שהם היו בזמן שהם היו חיים. הם לא אוהבים אותם יותר. הם לא שונאים יותר את אלו ששנאו בזמן של החיים שלהם. הם כבר אינם מקנאים באלו שיש להם יותר ממה שהיה להם. הזכר שלהם נשאר אך ורק במוח של האנשים בזמן שהם היו בחיים. ובמהרה גם זה ייגמר. אם אני אשאל אתכם מה עשה השם של הסבא של הסבא של הסבא של הסבא של הסבא של הסבא שלכם, אתם יודעים? קשה לכם אפילו נראה לי לדעת את השם של הסבא של הסבא שלכם. מה קרה לזכרו? נשכח. הוא היה נזכר, נזכרו בו, אך ומוזכר, סליחה, רק במוח של אנשים שחיו, שהכירו אותו בתקופה שלו. אבל מה קרה כשהם נפטרו? גם סחרורו נעלם. אנחנו קוראים בפסוק עשר באותו חלק בקהלת, קהלת תשע, אנחנו קראנו קודם את חמש ושש, עכשיו אנחנו קוראים את עשר. שימו לב כמה הדברים ברורים. כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך, <שמע> כל מה שאתה יכול לעשות בכוח שלך, תעשה. <שמע> עכשיו <שמע> כתוב כי. <שמע> כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שמה. כלום. לא חוכמה, לא דעת, לא חשבון, לא שום <שמע> דבר. <שמע> חידלון <שמע> מוחלט. לכן שלמה מדגיש שכל מה שאדם יכול לעשות הוא יכול לעשות רק כאשר הוא בחיים אחרי שהוא מת הוא כבר אינו יכול לעשות דבר כי אין שום חשבון ודעת וחוכמה בקבר הנחמה שאנשים מקבלים מהשקרים של השטן שהאדם איננו מת אלא נמצא בדרך לגן עדן והקרובים אליו יכולים לעשות משהו כדי שהוא יגיע לשם מהר יותר היא נחמת שקר היא לא באמת מנחמת שימו לב לבכי הגדול ליד הקברים, לצערי הרב, אני ראיתי את בני המשפחה שלי, את אימא שלי, <אח> איזה בכי, איזה צער, <אח> זה לא מנחם אותה בכלל, <אח> גם העובדה שאומרים לה שהוא <אח> נמצא עכשיו <שם> בגן עדן, <אח> בכלל דוד שלי אמר לה שהוא נמצא בגלגול העשירי, שזה עוד דבר אחד שבכלל לא מוזכר בכתובים, גלגול נשמות, אבל לא משנה, זה לא עזר שום דבר מכיוון שעמוק בתוכה אימא שלי יודעת שהוא מת, <אח> לכן היא בוכה הנחמה שאנשים מקבלים מהשקרים של השטן היא נחמה שקרית. אז מה היחס שצריך להיות לנו כלפי משהו או מישהו יקר שאיבדנו? אלוהים רוצה שנבין שאין לנו שום דבר בחיים יותר יקר ממה שהוא רוצה לתת לנו. ומה הוא רוצה לתת לנו? האבל שלנו על משהו או מישהו יקר לנו קשור בעצם לרגשות שאין בהם תועלת. שמתם לב מה אני אמרתי? הרגשות האלה של המועקה, של הלב הנחמץ, של הדמעות, של הכאב הבלתי נתפס ושיתוק בעצם, הם רגשות שאין בהם שום תועלת. אלוהים רוצה שנבין שבעצם אין לנו כלום חוץ ממנו. הדבר הכי חשוב בחיים שלנו צריך להיות, שימו לב, ההתקדמות שלנו ושל אלו הקרובים אלינו שעדיין בחיים לקראת חידוש הקשר היומיומי עם אלוהים. זה הדבר הכי יקר. אתם רוצים שאני אחזור על זה? אני אגיד את זה עוד פעם. הדבר הכי חשוב בחיים שלנו צריך להיות ההתקדמות שלנו ושל אלה הקרובים אלינו לקראת חידוש הקשר היום יומי עם אלוהים. שאגב, בסוגריים, זה שנותן חיים. כי בלעדיו אנחנו לא שווים כלום. שימו לב, בדברי הימים ב' 15-1-7, סיפור מאוד נחמד שלא הרבה אנשים מכירים. ועזריהו בן עודד הייתה עליו רוח אלוהים, אוקיי? Okay? מי פה עכשיו מדבר? לא עזריהו בן עודד, אלא אלוהים מדבר, okay. נכון? <laughs> ויצא לפני עשה מלך ישראל ויאמר לו, שמעוני עשה וכל יהודה ובנימין, אדוני עמכם בהיותכם עמו, ואם תדרשו יימצא לכם, ואם תעזבו יעזוב אתכם, אוקיי? Okay? וימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת וללא כהן מורה וללא תורה וישב בצר לו על אדוני אלוהי ישראל ויבקשו וימצא להם ובעיתים ההם אין שלום ליוצא ולבא כי מהומות רבות על כל יושבי הארצות סליחה וכיתתו גוי בגוי ועיר בעיר כי אלוהים היממם בכל צרה ואתם חזקו אל תשכחו שעזריהו בן עודד מדבר עכשיו בשם של אלוהים ואתם חזקו ואל ירפו ידיכם כי יש שכר לפעולתכם. אוקיי, ארבע המילים האחרונות הם בעצם המפתח של הקטע הזה, תזכרו אותם, כי יש שכר לפעולתכם. למה? לא לרגשותיכם, לא לכוונותיכם, אלא מה שאתם עושים, לפעולות שאתם עושים. רוח אלוהים צולחת על עזריהו בן עודד והוא מפציר בעם, מה לעשות? מה העם צריך לעשות? תגיד אוי אוי אוי, אולי יום אחד אני אה, יחזור לאלוהים? אולי יום אחד אני אבקש את אלוהים? <שמע> הוא מפציר בעם לדרוש את אלוהים, ומה זה אומר לדרוש את אלוהים? <שמע> זה אומר לעשות את כל מה שהעם צריך כדי למצוא את אלוהים, <שמע> את מה שהעם צריך לחפש, לא את הגפנים לא את השדות מלאי השעורה, לא את כל הדברים האלה, אתם לא צריכים לחפש אותם, אתם לא צריכים אותם. <אז> הרי כל כך יפה אנחנו מכירים את הכתובים, <אז> כי לא על הלחם <אז> לבדו <אז> יחיה האדם, <אז> כי על כל מוצא פי אדוני יחיה האדם. <אז> וזה כל כך נכון, יהושע ידע את זה. <אז> הנביא אזריהו בן עודד מחזק את ידי העם ומבטיח להם כי יש שכר לפעולות שלהם. הפעולות הן לא לשבת ולבכות על המצב הקשה, אלא לפעול כדי לשנות אותו, וזה לדרוש את אלוהים, כי רק איתו יכול שינוי אמיתי לקרות. אלוהים לא מעודד אותנו, שימו לב, אלוהים לא מעודד אותנו בכתובים, יש כל כך הרבה דוגמאות. שאלוהים לא מעודד אותנו לשבת ולבכות, הוא לא מעודד אותנו לעשות את זה. הוא לא מעודד אותנו לבכות על המצב הקשה שלנו, אלא מבטיח לנו שאם נעשה את מה שאנחנו צריכים לעשות, נקבל את השכר שאנחנו לא יכולים לקבל בכוח שלנו, אוקיי? אנחנו נקבל שכר בעבור הפעולות שלנו, לא בעבור הכוונות שלנו או הרגשות שלנו. אתם שמים לב להבדל. יש גם קטע מאוד יפה בירמיהו פרק שלושים ואחד פסוקים חמש עשרה ושבע עשרה שמראה את מה שאני אמרתי עכשיו בצורה מאוד ברורה איך אלוהים מדבר לבן אדם באבל איך אלוהים פונה לבן אדם באבל תשימו לב ירמיהו פרק שלושים ואחד חמש עשרה עד שבע כה אמר אדוני קול ברמה נשמע נהי בכי זה אבל או לא אבל? רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה כי איננו. זה אבן או לא אבן? אבן גדול מאוד. איזה בחי? בכי. בכי תמרורים. אתם יודעים מה זה בכי תמרורים? מי יודע מה זה בכי תמרורים בעברית? מה זה בכי תמרורים? שלא נפסק. בדיוק. זה בכי מונוטוני שלא נפסק במשך זמן רב, כתוצאה מכאב לב גדול מאוד. בכי תמרורים. ותשימו לב מה אלוהים פונה לבן אדם הזה שנמצא באבל כבד מאוד ואיך אלוהים מדבר אליו, ממש <laughs> אפשר להגיד uh, שהרבה פסיכולוגים היום <סיע> היו uh, מתפלאים על, הד... על הגישה הזאת כה אמר אדוני, מנעיק הולך מבכי ועינייך מדמעה כי יש שכר למה? <סיע> לפעולתך נאום אדוני, ושבו מארץ אויב. יש תקווה לאחריתך, נאום אדוני, ושבו בנים לגבולם. מה אלוהים אומר לרחל? <אז> הבכי שלך, הדמעה שלך, תפסיקי. <אז> זה לא מה שיחזיר, זה לא מה שיחזיר את מה שאת איבדת. <אז> תתחילי לפעול. במקום לשבת ולבכות, <אז> תתחילי לפעול. <אז> אלוהים יודע... כמה קשה לנו לאבד דבר יקר, הוא יודע כמה לאנשים מצור, <סיע> על מה הם יבכו, <סיע> על מה הם יבכו? <סיע> על אוניות תרשיש, <סיע> על הזהב, על התוכים, על הפילים, על כל הדברים האלה הם יבכו, יבכו, יבכו, יבכו, ואומר להם מה אתם עושים? טעות, על מה אתם בוכים? תמכו את הדמעה מעיניכם ותתחילו לפעול, <סיע> כי יש שכר לפעולתכם, <סיע> אתם תוכלו לקבל עתיד אחר, <סיע> אם אתם לא תסמכו על הדברים האלה שאתם <סיע> <סיע> <סיע> כל כך... <סיע> בוכים על כך שאיבדתם. אלוהים יודע כמה קשה לנו לאבד דבר עיקר, ואתם יודעים משהו? אתם יודעים בעצם שאין דבר יותר אובדן, סליחה, אין אובדן גדול יותר מאשר אובדן של יחסים. יחסים זה הדבר הכי קשה לאבד, ואני לא דווקא רק מדבר על מוות. פרידה מאדם אהוב, לא זה לא קל, עברתי כמה פרידות כאלה בחיים שלי. יחסים זה דבר נורא נורא קשה לאבד, במיוחד יחסים קרובים, אבל אלוהים מדגיש שזה לא צריך למנוע מאיתנו לעשות את מה שאנחנו צריכים וחייבים לעשות. אלוהים קובע שיש שכר למה שאנחנו עושים. הוא קובע שאם יש איזה סיכוי, לדוגמה, שאנחנו נראה את אלו שהלכו לעיבוד, הסיכוי הוא רק בו, רק הוא יכול לתת תקווה. הוא מבטיח לרחל שיש שכר למה שהיא עושה. תפסיקי להתאבל, כי אני אסדר את הכל על הצד הטוב ביותר. ושבו בנים לגבולם. זה לא משהו שאדם יכול לעשות. אלוהים רוצה להדגיש את זה. אלוהים רוצה שאנחנו נתפקד. ואני לא אפסיק להגיד את זה כמעט, בכל דרשה אני רוצה להדגיש את זה. אלוהים לא מחפש סמרטוטים. אלוהים מחפש אנשים מאמינים שיודעים מי הם, מנין הם באו ולאן הם הולכים. שהם צריכים להיות אור, ואיך הם אור. <עוד> הם אור בעובדה שהם בעצם מביאים את הנחמה האמיתית מאלוהים. הם אומרים את האמת שלו, הם חיים את החיים שלהם על פי האמת שלו, והם בעצם פועלים בצורה הזאת. אנשים מסתכלים עליהם ואומרים, אתם... לא מתנהגים בצורה הרגילה שבן אדם מתנהג. ובדרך כלל בן אדם צריך להתנהג, לשבת ימים שלמים ולבכות על דבר יקר שעובד לו. אבל אתם יודעים משהו אחר. אתם יודעים בעצם שזה לא היה הדבר היקר ביותר לכם. אם אני הייתי אומר את זה לאמא שלי, הייתה מאוד כועסת עליי. אבל אני חוזר ואומר, הדבר היקר ביותר שנמצא בחיים שלי זה אלוהים. אין דבר יקר יותר מאלוהים בחיים שלי. ולכן הפעולות שלי הן בהתאם. האבלות שלי על אבא שלי היא עניין של געגוע, אבל אני לא עוצר במקום. הפעולות שלי לא מסתיימות בכך שאני רק בוכה. אלוהים אומר, מנעיק הולך מבכי. והוא יודע למה. כי זאת לא פעולה שתגרום לשינוי לעשות. המסע של צור היום אנחנו למדנו מפרק 23 בישעיהו שאל לנו להסתמך או להתאבל על שום דבר שצריך להיות לנו יותר יקר מאשר לחפש את אלוהים. <אז> אל תבזבזו את הזמן שלכם על התאבלות של משהו יקר שהיה לכם, וזה שימנע מכם לחפש את אלוהים, זה מה שהשטן רוצה. הוא רוצה שתהיו משותקים, שתפקעו ותפקעו ותפקעו בכי תמרורים, אבל אלוהים רוצה שתקומו. ותתחילו לעשות מעשה, וזה לחפש אותו, לדרוש את אלוהים. אלוהים פונה אל העשירים ביותר ואומר להם שהסתמכות על דברי העולם הזה תוביל אותם בסופו של דבר להתאבל על מה שיילקח מהם. למדנו שיש דבר שאי אפשר לקחת מאיתנו, וזה את היחסים שלנו עם אלוהים, זה אי אפשר לקחת. ואם זה יהיה לכם, <אף> לא יהיה לכם שום אבל בחיים, שום אבל. כי זה הדבר החשוב ביותר, זה הדבר היקר ביותר שיש לנו. אמן. בוא נתפלא. אבינו מלכנו, אנחנו כל כך מודים לך על הנקודת מבט שלך, על כל הנושא של יחסי אדם עם הסביבה שלו והיחסים שלנו איתך. ואנחנו מבקשים שכל הלימוד הזה ייתן לנו פרספקטיבה חדשה על החיים שלנו. על שום דבר בעולם הזה שאנחנו, שיש לנו בחיים שלנו, אנחנו לא צריכים להתאבל שנלקח מאיתנו, אלא רק על היחסים שלנו איתך. ואני מבקש שתעזור לכל אחד מאיתנו ללכת בדרך שאתה תראה, ולעזור לנו. לעשות את הפעולות שאנחנו צריכים לעשות כדי למצוא אותך בכל רגע בחיים שלנו. ואני מתפלל בשביל הקהילה שלנו שתהיה אור בעולם הזה. אנחנו מודים לך אבא שאתה הבטחת שהאבלים בסופו של דבר מקבלים את הנחמה והם אלה שבעצם יהיו לנצח איתך. האבלים אבא על דברים ש... פגעו בך ובכל מה שקשור אליך, אבינו שבשמיים. אנחנו מתאבלים, אבא, על הרבה אנשים שהם אינם מחפשים אותך, ואנחנו מתפללים בשבילם. והפעולות, אבא, שתעזור לנו להגיע לכל אדם שצריך אותך ושצריך למצוא אותך, אנחנו מבקשים את זה למען התפארת שלך, למען שמך. הסמכות שלך, אבא, להגיע לכל אלו שהם נמצאים בחושך ולהביא את האור שלך. תודה לך על הכל, ואנחנו מבקשים את זה למען התפארת שלך, בשם של ישוע המשיח, אמן.